A Máté írása szerint való Szent Evangélium, 17. fejezet. És hat nap múlva magához levé Jézus Pétert, Jakabot és ennek testvérét, Jánost, és felbivé őket van egy magas hegyre. És elváltozék előttök, és az ő ragyog vala mint a nap, ruhája pedig fehér lőn, mint a fényesség. És ímé megjelenék ő nékik Mózes és Illés, akik beszélnek vala ő vele.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 hogy keresztelő Jánosról szól a nékik. És mikor a sokasághoz értek, egy ember jöve hozzá, tért ő előtte, és mondván, Uram, könyörülj az én fiamon, mert holdkóros és kegyetlenül szenved, mivel hogy gyakorta esik a tűzbe és gyakorta a vízbe. És elvittem őt a tett tanítványaithoz, és nem tudták őt meggyógyítani. Jézus pedig felelvé mondta, Ó, hitetlen és elfajult nemzetség, vajon meddig leszek veletek, vajon meddig szenvedlek titeket? Hozzátok őt ide nékem. És megdorgálá őt Jézus, és kiméne belőle az ördög, és meggyógyul a gyermek azon órától fogva. Ekkora tanítványok magukban Jézushoz menvén mondának néki. Mi miért nem tudtuk ezt kiűzni? Jézus pedig mondanékik, a ti hitetlenségetek miatt.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 Mikor pedig eljutottak vala Kapernaumba, a két drakmaszedők Péterhez menének és mondának néki: A ti mesteretek nem fizeti -e a két drakmát. Monda igen. És mikor beméne a házba, megerőzé őt Jézus, mondván: Mit gondolsz, Simon? A föld királyai kiktől szednek vámot vagy adót? A fiaiktólé, vagy az idegenektől? Mondanéki Péter, az idegenektől. Mondanéki Jézus, tehát a fiak szabadok. De hogy őket meg ne botránkoztassuk, menj a tengerre, vest be a horgot, és vont ki az első halat, amely ráakad. És felnyitván a száját, egy státer találsz benne, azt kivévén addod a nékig, én érettem, és te éretted.